У кіно мого життя, що стрімко прокручувалося на екрані неба. Іноді Бог, якщо він, звісно, існує, чинить дивні речі, замість того, щоб рятувати, направду вартісного, даруй життя якомусь непотребою. І в цьому, як на мене, немає справедливості, Випадково нагороджений слюсар збожеволіє, ламаючи голову на своїм призначенням, а водночас у якомусь паралізованому хлопчикові помре геній. Це була велика кула. Каркагадіон Карчатіас, задумливо вимовив Еджіон, коли закінчив свою оповідь. Зізнаюся, що писав її трохи не так, як було насправді. Моя розповідь була, схожа, скорше на гумореску. Не будеш я псувати настрій своїм друзям якимись страшилками. Тобі, друже, пощастило, Майкле, якби ти знав про тих тварюк більше, ти б збожеволів від страху. Ми сиділи при ватрі, густий вечір уже огорнув острів. Пора було відпливати до нього. Отже, Майкл міг загинути? Очі Марії Депінта розширились, у них танцювали язички полум'я. А взагалі про окул побутує багато хибних чуток, це завет. Хоча Біла вважається найлютішим хижаком, але для людей вони не страшні, вони на них не нападають. А якщо і нападають, то у крайніх випадках. Хіба що дуже голодні. Мабуть, ця встигла поласувати чимось іншим. До того ж, у цих риб є здатність довго тримати їжу шлунку неперетравленою. Жах який! зикнулася біле і ніби ненароком пригорнулася до його плеча. Але вона могла б заковтнути Майкла до наступної здобичі. Я гадаю, що Майкл просто приспав акул своїми сповільненими рухами. Таке буває. До речі, на кінчику акурячого рила містяться так звані ампули лорінзині, і якщо біло повільно погладити по носі, вона засинає і навіть може перевернутися на спину. Мені це не спало на думку. По-моєму, настав час збиратися, сказав я. Ми погасили багаття, склали порожні пляшки і бляшанки з-під пива у пластикові пакети і спустилися до яр. З берега, відніветься кам'яні мури Валети і Флоріани. Трохи віддалік жменою вогнів розсипався розважальний район Пашевіль. Усе було занадто бутафорське, начебто декорації до фільму Гладіатор, що його, до речі, знімали саме тут. Я рапто подумав, що смак картоплі, риби і овочів зовсім інший, що він не виправдав усі мої райдужно ностальгічні спогади. А Еджо Кула зовсім несподівано обдурив Надій Сібіли, здивляючись на непоказну Марію Депінта. А я не справив очікувань Марії Депінта, Бо весь вечір просидів на каменях, То розпалюючи багаття, То опоряджуючи стіл, То догаджаючи Сібілі. А загалом я обдурив їх усіх, Цих малих і добрих людей, Моїх друзів, Тому що мені вже ніколи Не бути таким, яким Мене знали інші. І ще тому, що я думав про жінку, яка приїхала з Давку. Коли ми відчалували, я зрадів від згадки про те, що завтра робочий день, і я зможу перечитати ще кілька абзаців із книги. Мене влажалося двох гнів пристані, і мені потрібно було щось збрехати Марії, бо вона не потягла мене до себе. Я тихенько запропонував Едові зайти до Альванетто і пропустити по чарці другій, Апсенту. Він не заперечував. Тому, причаривши, ми просто поставили своїх дам перед фактом. Нам ще необхідно залагодити одну дуже важливу справу. І поки вони невдоволено шмихали, ми впіймали на трасі до згорі таксівку. «Ти знаєш хоча б завтра», – проказала Марія Депінта, тримаючися за дверцята. Я почувався останнім циніком і покидьком, та все-таки я й холодно відповів. «Якщо матиму час, дорогенька?» І похабцем смокнув її у прохолодну щоку. Таксівка рванула в ніч, і ми з Едом відразу проголосували наступне авто. Усе було якось не так. Зате через годину картина змінилася. Ми сиділи, пили пекучий абсент, Взагалі то Аль ніколи не виставляв акцент на вітрину бару, а тримав його тільки для своїх. І наші голоси тонули у гаморі...